من الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا وضع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شهدتنا في سجل تحديث سجلنا هذا صحب رسالة ناشية وشهدات نيجورة رسالة رسالة رسالة حسين باشا سينام سيبرات في ستراتين تدعوان نالتهم شهد يوروكو ناشين Poslije predavanja, ako buvo da imat ćete pravo da malo kakomentašijete ili ako bude neki ne sugratica da eventualno pitate profesora. Profesor je prema ako buvo da. Tako da ne bi dužite <clears throat> više. Bojmo <budem> prosim. Inna alhamdulillah, na ahmeduhu, na sveinuhu, na stakferuhu, na udu billahim i šururim fusina amalina. Man iadih illa falamu dillalahu, wa mun yudu lil tala وأشهد أن لا إله إلا الله رحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله إن خير الكلام كلام الله وخير هذه هذه محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة بلالة وكل بلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bakr zahvali Allahu te alešame i salavate čovama na njegovom poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Volio bih govorovati sve prisutne e uh, jednim hadisom koji je prenio imam Muslim u svom sahihu. Abu uh, Hurajra radijallahu anhu koji je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Mečena kalmu fi beyti min buyuti llahi yatluna kitaballahi wa yattadara suluhu bainahum illa najlat alejhi muskinah wa gashiyatuhumur rahmah." puhafatumul malaka wa dhakarahumu Allahu fi min indih. Tadus skupi grupa ljudi u kući od Allahovih kuća čitajući Allahovu knjigu, izučavajući, međusobno spustili se na njih smirenost, obavštili ih milost, zatim okružili ih meleči i Allahih spomene kod onih koji su kod njega. Kaže Lena svakog ponašat. kogod dođe na selo gde se spominje Allahov govor Allah allahu meni koji je preneseno potvornika sallahu sal alaihi wa sallam Allah pred meračima koji su okružili njegovo prijestolje arš svakog prisutnog spomeni po imenu i prezimenu, dičeći se njime i hvaleći ga tako pred uzvišenim društvom a žatim počerasnja tema došla je o sihru mogući su to malo doradili u današnje vremena, ali sihr i sihr u svakom vremenu i u svakom prostoru Mene je uistinu ispirisala knjiga koja je upravo prevedena i završen je i u pripremi ako boga bit će u rukama citatelja uskoro e, za neki mjesec, a to je knjiga Kako se zaštititi od džina i šeitana sa dodacima u ruki sa dodacima o kako zaštititi kuću od džina i šeitana i Tako da su to biti svojevost na i naštavak na već prevedeno dijelo koje je od istog autora, a to je oštri mač u područu svih sihir da se. ako Bog daje o tome šta je sihiru, kako kako djeluje, koliki je to grijeh i nešto o liječenju u vezi sa sihirom. Sihir je, kažu učenjaci, vid čarolije koji djeluje na čovjeka. I Allah je kaderom odredio da sihir može djelovati na čovjeka. Kao što kaže u Lema tiša smoči čovjeka. Padme na čovjeka i smoči. Ili vatra otetne čovjeka. To je Allahovim kaderom tako. Tako i sihir, znači neka djela neki postupci kada se urade od strane sihirbaza, djeluju na čovjeka. Djeluju na njegovu psihu, na njegovo zdravlje, na njegovu dusu, a mogu ga čak i ubiti. Mogu čak i usmrti čovjeka i sihir vodi porijeklo od davnina Spominje se i u predislanskim narodima koji ovlađali samo u potpunosti, uništio i sprijevio u Kur'an. Spominje se izrazi sihr, sihrbaz, odčinjenje. Dovorili su ti narodi za svoje poslanike, što znači da je taj pojam bio poznat među njima. Izvor i onaj koji podučava ljude u sihru je šeitan i blis. Kao glavni učitelj sihrbaza i svih onih koji dolaze Kako djelujem? Kaže Ulema, djelovanje za čovjeka je još tajna. Znači ono bukvalno da uđe u srž. Ali suština je u tome da čovjek ili sihirbaz koji pravi sihir stupi u kontakt sa džinom, obično šeitanom, koji nakon određenih postupaka koji njemu učini sihirbaz, djeluje na čovjeka i obično se smijesta kao kaže učenjaci, u mozak. Znači, obično se u mozak smesti jer iz mozgu u mozgu su centri za pokrete i ostale znači kinetičke teme odnosno čovjeka da što on djeluje i nekada može ukočiti čovjeka pa dolazi do ukočenja određenog dijela tijela nekada dolazi do trese trese se ruka ili drugi ili jednostavno čovjek nekada to je najteže divo ima takozvanu džinsku paravicu. i kaže učeniaci inače to danas liječari čak i u zapadnom svijetu potvrzuju zbida da postoji taj vid padavice koji oni ne mogu a, tim naučnim metodama dok učiti, oni, oni to nazivaju utjecaje duhova na tijelove i tako dalje. Znači, to je najtežiji vid kao džinskog godira, džinskog djelovanja ta padavica, koja se ne razlikuju i skoro nimalo od ove padavice takozvane medicinske djelovanje djel, todije to je počilo i donošenje tako djeluje djeluje koliki je grijeh šihr davljeni šihrom i odlozak šihra ne ni govori hadisu koje poslanik sallallahu alejhi ve sellem je Allah, rekao nije naš znači ne pripada nama ne treba se pripisivati nama muslimanima onaj koji radi šihr i koji traži da se sviđa radi znači ode da nekom da mu neko napravi šihr za nekom Također je poslanik sallallahu aleyhi wa sallam rekao u koji je zabilježo imam Duhar imam muslim i drugi išteni vuset al muvi qat klonite še se sedam grijeha koji će vas uništiti. Kaže ulema uništit će vaš dunjalu pa nećete biti nikada sretni i nikada sreći dok učiti i drugo uništit će vaš ahiret. Koji je to sedam grijeha kaže u astabi radijallahu anhum kaže poslanik sallallahu aleyhi wa sallam aširku billah o sihru. Šir, to je obožavanje još nekog uz i sihr. Na drugom mjestu. Znači, nakon nevjetstva širka i tih stvari, na drugo mjestu poslanih sve Allah, selleme, stavlja sihr. Što znači da je to u istim jedan daleki grij. Također, alođeru, sam je sa u karakteristvu u Kur'anu, u 1002-u majtu, sure al-Bakare, kada je govorio o tome kada su Suleiman na ime otuživali oni koji su došli posle njega, da on se bavio sihrom, da je njegova vladavina bila izražena na sihrom, na čarolijama itd. Allah je uvijek rekao vrma Kefara Suleiman. ona Kefara Suleiman. Suleiman nije bio nevjernik. Zašto uvijek ovdje kuranska muđiza jedna? Oni su rekli da je Suleiman bio sihr bažnije. Jel tako li nije? Zašto u Ajetu Allah Sano nije rekao nije Sulejman bio Sihirbaz? Zašto je rekao Sulejman nije bio nevjernik? A o Sihiru se govori. Iz toga ulema Lema je zaključila Sato Allah Bilišano umjesto da kaže Sulejman nije bio Sihirbaz. Rekalo je Sulejman nije bio nevjernik zaključila je da je oni koji se bave Sihirom nisu i Jer da bi se mogli baviti Sihirom moraju povezati vjerom. I uraditi nešto, neke gnusne stvari poput pišanje ajeta, rečno nečistom krvlju ili pišanje ajeta ili na naš ili šjedan i na musar itd. Znači da bi mogli uopšto da se vradi i to je tajna u ajetu zašto je Oma Kefara Sulejmane. Sulejman nije bio nevjernik umjesto Sulejman nije bio sigrba i svala Oma Kefara Sulejmane. Najbolji što. Zbog toga po Znači, svi učenjaci kažu da je svi je zabranjeno izučavati, praktikovati, raditi i tražiti da se radi Pokud štenu su to spominjemo u Hrši ili poznati u komentaru Bogajta, poput Alusija i drugih, znači, ne samo da nije dozvoljeno ga raditi, praktikovati, nije dozvoljeno ga ni izučavati kao nam. Kada čovjeka pogodi to, ta nesvećaj to zna. Učenjaki su zbog toga govorili o lijeku, jer to se dešava, to se događa i ljudi često oboli, naročito u vremenima kada nestane je znanja i kada se prošljene je znanje, tada ljudi u ime vjere zamotavaju taj sijer pakovanjem koji liči na, na vjeru i miješaju to sa ajetima, sa nekim stvarima, a u principu nisu se nimalo udaljeli o šetast u učenja. Zato su učenjaci opšino govorili o lijeku i kažu da se lijek dijeli na dvije drske. Ima takozvani preventivni lijek, a to je šta raditi da do toga ne dođe. Šta raditi da do toga ne dođe i ima lijek kada se dogodi čovjeku sihir, a to je šta raditi, kako se izviječiti kada nastup nastupi. Uveziša prvim dijelom preventivni koji je mislim važni učenjaci su učenjaci podijelili to na nekoliko, četiri ili pet osnovnih stvari koje čuvaju čovjeka u svira. I mi ćemo onda navješiti tih nekoliko. kaže učenjači, prvo je istravna djela. Navodi autor djela Mehida, da bi se nam dali poznati učač ruke koji je e, napisao djela i to djela oštri naču broviču s Sira. On navodi iskučaj da je na jednoj ženi o on liječio pet puta Pojavljivo se sihr, pojavljivo se džin i to iz iste džinske porodice samo s jednim razlogom što ni vjerovala da uopšte sihr postoji i da džini postoji. Da mogu ući čovjek. I to je priznala postavljenja džinica koja je izlazila i čako je čak ovaj, pošto čovjek više nije mogu, kaže dok ne bude vjerovala kako treba, on će se, se vraćati samom. I čovjek više nije mogu, nije znao šta da radi, nego džinici Rekao da smime na kasetu i ona je rekla šta treba, vratiti, treba vjerovati, pa tek ne će se zaštititi i neće moći ćeći. Znači, ispravno vjerovanje, ispravna akida je prvi temel, prvi princip za očuvanje od svega. Toga. Drugo, jaak ima. Vi znate da potlani se na ovaj zaomera je rekao šta? Šta je rekao potlani zaomera? Kad god ga šeta, sretne da ide jednim putem, on pa krene šta drugim Znači, neće šeitan bližno mre. Zda što? Zbuk snagi ima. I leno, što god je ima neće šeitanja čovjeka dali. Znači, to je generalno pravilo. Što si Allahu bliži, dali je od šeitanje. Što si od Allaha dali, bliži si šeitanja. A šeitanom je i sviđer, i džinski, dodi, i uroki i ostalo. Znači, to je pravilo biti bliska Allahu znači soli te stepenjeravanim badati na mjestan znači biti daleko od svega toga Treći je ibadati. na farzovi a na file posebno. Donosi imam Buhari sun sahih. Da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem opisao jednu vrstu sihira koji koji šejtan pravi svaku noć čovjeku. Kaže poslanik sallallahu alejhi svaku noć Četan na zatiljku, če je ovdje tri čvora. I kad slježe čvor udari dobro rukom da se ne razveže. I kaže, spavaj, pretobom je duga noć. Sve tri puta. Kaži znači, tri puta to uradimo. I kaže, poslanih svala laha, kad se čovjek probudi i spomine Allah. Kaže, ulema, dovoljno je da kaže bisnila A poživno je da provuči neko dola što je poslanik učio prijelikom buđenja. Kao što je, bismite Allahume nahjavane, i tako dalje, znači spominu se te dole, može i to. Ali dovoljno je reći, bismillah, najmanje. Drugo, i tada se razlježe jedan čvor. Kada uzme abdeš, razlježe se drugi čvor. I kada kvanja najmanje dva rekata, razlježe se treći čvor i čovjek bude vesel, čovjek bude radni, osjeća se lijepo i tako Kažu četeći u komentaru među njima i Hadžaru preko Đvario, kako ćete kaže, ovo je jedna vrsta igre koju šejtan svaku noć pravi jer mi znamo su ured, spomenu elna fasat u kut, oni koji vižu uzlovec u i pušu u njih, to je vrsta stvari tako da se radi. I to je jer koji šejtan pravi svaku noć da čovjek ne bi ustao najdareti i, i da bi bio cijeli dan ne raspoložen. A ono što ga Što, što ga razvezuje i upravo i vave spominjanje Allah Zusano abdeš i namaz i to je tajna Allah Zusano najbolji znak što je poslanišao Allah selem, u noćnom namazu kad bi se probudio prvo u dva kratka rekata klanju bi dva kratka rekata da bi što prije se razvezio taj šir taj čvor šeće ga zaveže a onda nakon toga bi klanio druge rekate spominio se i po sura rekara ali imra evniša sve na jednom rekatu ali prije toga dva kratka nači i baviti uopštenu. Zbog toga mnoga su priznanja džina samih i ako o tome da Ulema ne pohvaljuje vaš drugi razvovar s džinima kar liječe, mnoga su priznanja da im najviše smeta zikr a posebno ajed kursija ajed kursija i sura Dakara za koju oni sami tvrde da ih spale znači ti ajedi toliko djeluju mi to ne imamo djelovani a to je Allahov govor da jednostavno tako na ni djeli ako u čovjekom tijelu spali. Skroj. A je i sura. Erdaka. I četvrto, kaže u lema, što bi moglo biti najvažnije, a to je ostavljanje harama. Haram, haram svaki vrst alkohola alkohol tijelo, ili harami metak, ili laži i tako dalje. Znači, svi ti koji koji čovjek radi, otvaraju vrata i djelovanja džinima, šetanima i ostalim tim, jer oni ne mogu ući u čovjeka dok ne deši se tako nešto ili Allahovim kaderom kao što se desilo sa poslanikom Solalaho, koji je bio nas podučiti kako to je. To su znači temeli, one stvari su temeli e, kako se zaštiti od džina i šetana. A u knjizi to i u drugim knjigama naćišete mnogo tih pojašnjenja i su zaštita preko šestdeset zaštita štitova što treba raditi i učiti i tako dalje. To je prije sihra. To željno isto tako kaže u lema svaka iz cjedniče, Učiti rukju sam sebi. Znači učiti rukju sam sebi, a to je učenje fatigije pa može tri, može sedam puta, učenje sure ihla, stavljaki naš, sam sebi da proučiš potr tijelo, potređeš ili staviš luku na čelo i tako dalje, nakon sabah namaza ili posle akšan namaza ili prije akšan namaza ako praktikuješ lečenje i i tako dalje. To je preventivno, onako čovjek da od uroka, sihra itd. Lijek poslije sihra. Mnoge ljude zanima šta kada se to dogodi. I ljudi tražili lijeka. Kada se dogodi, kaže učenjaci, lijek možemo podijeliti u tri kategorije. Prva kategorija je dozvoljeno liječenje. Druga je pokuđeno, a kreća je zabranjeno. Što se tiče dozvoljenog liječenja, kažu učenja si to je Kur'anom, doma i spominjanjem Allahovih imena. Znači, na taj način. I nema ništa određeno, posebno da je preneseno, znači cijeli Kur'an je lijek, sve dove poslonika su i tvojim rječima dove, ako učiš, moliš Allahovicom, i to je vrsta lijeka, ali naravno da poslonikove dove ajeti djeluju bolje jači išna O tome da li Kur'an može biti lijek ako se napiše na papir takozvani zapis govorit ćemo nakon ovoga, posebno. lijek. Kaže u lama pokuđena vrsta liječenja je ona za koju ne znamo šta znači. Nalaži se u mnogim knjigama ruke lijekovi koji su nerazumljivi. Znači, ne zna se šta znači. Može biti lijek, a može biti tu i određeni vid širka, dozivanja, džina, šeitana, traženja, pomoći od njih i tako dalje. Zbog toga što ne znamo, to je u Lema je rekla da ne, treba, da ne treba raditi. I treća zabranjena vrsta liječenja je zabranjena, znači ono u čemu ima širka. Poslanih sallallahu alaihiha sallam je je jednom prilikom Ashradna zabranio da uče ruke. Tako se prenosi od njega. Kažu Ashradja Lahu poslaniče, mi smo imali neke ruke koje smo radili i učili prije Islama, još bilo poznate prije. Kaži poslanik, pa učite mi, rečite koje su to ruke. Kad ih je čuo onda je rekao nakon toga, posljednji propis je bio, da nema smetnje da se uči svaka ruke ako u njoj nema širka. Znači koliko se uči nešto a u tome ima širka znači dozivaju se džini dozivaju se šejtani ili tako dalje neke neke primisce to bila zabranjeno to je treća zabranjena što sve no bilo to napisano ili izgovoreno ili na drugi način piše ostalo mi sad da pojasnim još u zapise šta je sa zapisima Zapisa ima dvije vrste imaju, pokoj sredu su u Leme zabranjeni zapisi, to su zapisi na kojima isto tako rekli smo ima širka neki krugića, kvadrata i ostalog atkovi ti takoznane kojim zovu, gdje je zarobljava i ostalo, to u Leme zabranjaju. I ima druga vrsta koju neki dozvoljavaju, a neki ne preporučuju zbog, ako ako će doći u pitanje, čovjek i da njegovo neznanje odvede do toga da upotvredljava i zabranjene vrste zapisa a to je da se piše Kur'an ili dole na papir i tako dalje. Znači neki to zbira dozguljavaju jer kažu Anelijek nije precizirano na koji način a neki to zabranjuju iz razloga što bi to moglo odvesti do onih zabranjenih zapisa. Drugo što tim s tim zapisom obično ljudi uh, ulaze na nečika mjesta <coughs> nužnike i tako dalje i treće što je najgore u svemu tome je što ljudi mogu misliti da ti zapisi djeluju sami po sebi da su dovoljni znači ljudi onda ne molaju Allah da se nauče ne uče ajati, ne uče zikad, ne planje namaz a nosi to, misli da im je to dovoljno a to nije dovoljno to je samo jedno sredstvo i zbog toga to ne preporučuju i ne, ne govore to je ukratko u vezi u vezu sa liđe. Ostalo nam je još da pojasnimo dvije stvari, a to je da li je dozvoljeno čovjeku profesionalno da se bavi liječenjem Kur'anom? Znači, da liječenje Kur'anom, učenje Kur'ana ruke uzme kao profesiju, radi i ništa drugo ne radi i od toga živi. Kaže Ulema, to nije dobro ni za čovjeka koji to radi, ani za ljude koji su okonjega. Zašto? Prvo, zato što ljudi kad čuju za takvu osobu, pred njima se stvore i slika da je ta osoba lijek. I ako odlu te osobe gotova gotovo izličen da u principu ono što se uče i ti ajati, ti hadisi, oni su u principu ti koji liječe, koji pomažu. Tako da se zanemaruje srst stvari, a gleda se onaj samo ko to izvršao, to je a to je učač, učač stvarni. Drugo, obaveze čovjeka prema ljudima kad se na to okrene uh, otvaraju se tu puno vrat, puna vrat ljudima kad otvorišta vrata nema onda nikad više mira, stalno dolazi iznova ta, ta štanja se stalno uh, stalno se to dešava i zbog toga kažu učenjaci djelovanje na ovom preventivnom dijelu je preče obaveznije i to je obaveza muslimana, učenih Italija i tako dalje znači da ljudima ojačavaju imam da ljudima ojačavaju svijest o tome da ljudi sami se štiti uči i da jednostavno nima i problema jer u životu kad nima harama kad se rade i bareti kad se uče jezika nima tu šeitan ali ne vrediti li ješi sovjeka koji, koji je okružen šeitanjima stalno od alkohola od kamate od bluda od ostali znači, griha koji su oko njega onda no, no, naravno da da ga tako nešto pogađa i teško je takve slučajeva i ličiti jer on sam se izlaže tome znači djelovanje na tom primitivnom djeluju obaveza, preče, bolje i djelotvornije tako da postavi se jedan pravi poradak a to je da šeitanim džini nemaju veze sa svijetom da žive svoju život koji je malo odredio a ljudi da žive svoj i obožavaju gospodara svijeta na kraju prekorupaj iz iskustva a to je da se ne razmišlja o sidru kao prvom uzroku problema da se ne razmišlja o sihiru i da se ne umišlja sebi sihir ili džim da ima o čovjeku prije liječenja regularno. Sašto? Zato što iz iskustva znam da ljudi umisljaju sebi stvari koje ne imaju veze sa stvarnošćom. A to je da se recimo nekada zaduži puno, pa ne mogu vratiti dugove, pa su problemi, pa ovo, ili rade u uđu u poslova koji nisu profitabilni pa propadnu izgube i tako dalje i na kraju sve to pripiješ u kome sigro. Kažu sigro. A u principu to je njihova nepromišljenost ili posljedica njihovih postupaka koji ih mučuje. I nema već liše sigro. I druga stvar, imaš ljudi koji sebi to liko umisle da imaju sigra, da imaju džina u sebi da ti njih ne možeš ubijediti da ne ima ništa skoro slučaj jedan čovjek je stalno da, izdalo velike, velike pare na nekakvo liječenje i tako dalje i onda kad je došlo da se uči ruka, on ništa. Ne reaguje čovjek nikako, ne ima on je mu ništa. Potpuno zdrav. Jer onaj ko sada ima svih religijuna na učenju kura, ona mora reagovati. Mora še pojaviti tržanje, plakanje, govor i tako dalje. Na tome ne treba se zavaravati i trošiti nalaz do vrstu živce i na, na kraju, kraj treba i vrijeme na razloge koje nima i veže se slavnosti nego se treba a, reši, treba se rješavati problemi. A onda ako ne ostane izbilja ništa onda ostaje sigurno kao posljednja opcija gdje se provjerava odlaži se nekom tako itd. Na kraju Poslanik sallallahu alejhi ve je u hadisu koji je zabeležen u Buhari i drugi, rekao da će od njegovog ummeta 70.000 ljudi ući u džennet bez polaganja računa, a neće biti šehidi. Načini, bjednici muslimani od ovog ummeta, 70.000 ljudi ući će u džennet bez polaganja računa. Kad je to Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, a se hadis potvrdi Međusobno razgovarati, ko su ti? Pa su neki rekli, to su ovi, to su oni, tako da li Nakon toga je poslanik izašao iz kuće i pita ih o čemu razgovarate, kaže tako i tako. Kaže, poslanik se o srde, to su oni koji ne koriste kauterizaciju, to je koristenje vatre užaranih predmjeta kao lijek. Nisu jedni znači ne veruju kad im prezi mačka ili slova ili... Ošteđene znakovi koji oni ne ne vjeruju u te stvari i ne traži da im Niko uči ruke. Naču ne traži da im neko uči ruke. I na sloga gospodara slaviti. Naču ovdje poslanik sa šerlem u tešnoj što kaže u dana ispuni ova tri svojstva, nisi su je vjeran. Ne koristi vaču za lijevi, kad se prvi koristio, naravno kad je ranjen neko ili ima ranu neku i nije drugo drugog lijeka, nego da se na taj način to sprijeci, zatvori, širen i tako dalje. Danas toga, hvala Bogu, nema. Ali, a, kogod ispuni ove uslove, nije sve vjera, ne radi to i ne traži da mu se uči ruke, kažu, nema, ulazi ove ovaj hadis bez obđera, ako broj bude veći, uči će od džene svako ko bude takav. Znači, pred nama za rukli ostaje da najbolje je da ne tražimo, a dozvoljena je, kažu učenjaci, ali preporučuje se da se ne draži, kao i sve drugo od ljudi. Nego ako neko dođi sam ili na neko drugi dovede, a mi to ne želimo da uči, onda nesmita čovjek će ući ovaj hadis ako mogu biti od tih 70.000 koji će ući. Ovo je bilo ukratko uvezi s tim. Tema je opština široka, ali u svakom slučaju prepušta nama sada pitanja, konstatacije i ostalo u vezi s tim ja molim vam da se vam raspomogne i sačuva svakog uzlađu delaja i da nas učin je koji slijedi najljepše dovolj žadavu, skafiru, molim, mađu, mađu, na kulu kao užadalo s kakvim malo sam uglavnom molim vam da se vam da nadradi prostora na ovakvom lijepom istotnom predavanju ako neko ipak nešto nije bilo jasno možda postavi pitanje, bilo pismeno, bilo ustano bujno ja vam ja, se ja. Urok. Urok e nije isto što i znači, srce. Naći se dijelje putem džina, carolija i tako dalje. Urok e, to je jedno stanje definisano da učeniaci kao djelova na tijelu na dušu. Naći mi smo na dvije komponente. Naći imamo tijelo i imamo duh. Tijelo na tijelo može djelovati, znači možemo dodirnuti neko, neko nazad, ali duša ima svoje ovaj, duša ima svoje dodire i ostalo. Zato sa Osserlan kaže, duše su kao kao vojske, koje se prepoznaju, one se spoje bliže, koje se ne nađe, one se ražvoje, neće. Neki to tumači da je to bilo kad je Alonis ono stvorio sve ljude, od Adama do, do, do posljednog čovjeka na zemlji, i traži od njih da posvjedočuje da im je on gospodar, o to mi se govori u Korani, u Hadisima. Pa koji su se duše tada vidjele prepozvali tu, nekada im dođe onako kroz život na ovom svijetu, ali u svakom slučaju, znači duše djeluje jedan na drugu i prednostanje kada ta energija iz duševna i iz nutrene čovjeka djeluje na drugog čovjeka i isto tako može biti djelovat na njega psihički, tjelesno da se razboli i tako dalje. Što više neki izu dobar dio neka šmata da je urok opašnije sira. Jer bilježi ima muslim u svom da u ovom umetu najviše ljudi umre od uroka. I u drugom hadisu, pozvonim za srednjem, kaže, urok devu strpa u lonac, a čovjeka u kablu. U smislu da se deva urok ne i gotovo moraš izakla da bi od nje nešto nešto bilo i dođe u lonac, a čovjeka u kablu znači u smislu. I kaže Imam Haim kada je govorio o tome u svom dijelu da uroka ima dvije vrste ljudski i džinski. dokaz da ima i džinskog uroka znači da i džin može ureći čovjeka je hadijs koji zabilježuje Imam Buhari u kojem je poslani se sredlom kada je vidio jednu, jednu ženu kako sjedi u, u kući njegove supruge rekao je učite joj rukije jer ona je urečena, Ali u potrebuju izraž zato i učenjaci kažu da znači džinsk, urećena džinski pogledaj. Zaštita od džinskog uroka je da kad čovjek kad se stida ili kad nešto oblači da kaže bisnila. U nekim rivajcima koji neki kažu da su slabi spominje se da treba reći la, hal, la, la, kuhote, la, i da je to zaastor između čovjeka i džinskih pogleda. Da ne vide on da kažu. A inače oni nas vide, a A zaštita od džin od ljudskog dodira je da se uči zikr o isto, da se ka govori bisnila i tako dalje, i da onaj ko nešto gleda, kad nešto zadivi ga, da kaže maša Allah ili maša Allah kuota ili Allah i tako da. Jer uroka toga ima dvi, dva razloga, to je zavišt, što je najveći razlog, i drugo zadivljenje, kad čovjek o nešto koliko zadivi da jednostavno zašto ne da. Pa treba reći maša Allah, kuota ili lajka. I onda ako voda neće šeći. Leulaj de halteđen ne teke kute naša Allah-la kuotir-la. A zašto nisi kad će ušao svoj baštreko naša Allah-la kuotir-la. Lekak se spominu su rijeke. Allah ne. Kako znat koji spravno riječi ako <laughs> <laughs> a, jo, jo bih rekao ona, imate ilade malzane budi koji riječe netavljeno griješe i tako dalje. Čak liše imate imama i tako dalje ja što se tiče drugog bila pitanje početićis s njim, e, znam sigurno i vjerujem da što se tiče i mame i toga situacija je tu dobro se popraviti. Načemu sva da i ostalo i ostalom značajnom zabravljeno islamskoj zajednici da se mandat je tim milione ko se baviti, učo biće da da iloži da da da komisija odredi od da, da se potpuno izbaci iz svih vezica i tako dalje. Načemu Što se tiče toga, to ta su vrata zatvorena dobro. Imajte neka neki nadri hodže koji nisu ono članovi srpske zajednice, nisu zaposleni tu. Oni rade svoje tako dalje, ali oni su uh, sebenarnya zaposleni kod dobre narod dolazi šest i traži pravi lijek. Jer znate jednu stvar, to je da to pogrešno liječenje najviše šteti samoj osobi koja je boljela od toga. Jer onako se na pogrešan način po, ovaj izliječi i to se da eto pravo učenje tako da. A kako prepoznati one koji ljuče? Prepoznaješ ih na jedan način. Ako razgovijet nauči Kur'an i čuješ sve što uči, samo znaš da je Kur'an, taj pravo diči. Ako kada što šapuri nešto uči, nešto taj su mi. Ja. A ako piše one stvari to taj nije su taj Ne treba ići to. Znači, samo ako razgovi to sve uči, znači, čuješ gada uči Kur'an ili Dove i tako dalje. I ovo je samo, odmah zna da li treba tvoj oca bi, recimo, učiti, odnosno liječiti ili ne. Zna. Ne zna. To se ne može znati ako se ne radi u džinima. Samo onaj ko barata je džinima zna kad je ko, kad u čovjeku ima džinima. Ja sad, recimo, ne, kako će ja znat u kome ima džinima? ja njega ne vidim jedino ako mene džin s kojim, recimo, mislim, tog čovjeta džin s kojim on barata obavješti ga i kaže, tada može znati a ovako da zna prirodnim putem je kaže ulemak od nas imam šafija, kaže ko tvrdi da vidi džine u njihovom pravom obliku mi to je za nas ne neprimamo njegovo sljedočenje u sudnicama znači nema da, da može čovjek ovim očima vidjeti džina u pravom obliku može ga vidjeti kad se pretvori u zmiju sad, mačku ili čovjeka i tako dalje, ovako ne može. Jedino otkriva se da neko ima džina ili sir, učinjen. Čovjek dođe i kaže ja imam neke tegobe, onda oni imaju određeni simptomi, ako sanja, snove neke e, previše visoke ljude, male ljude, neke životinje stavno mu se u proganuju ga, vidi sebe u nekakvim mjestima koji su e, tamna, udaju. To su simptomi toga, potom je može čovjek znati i onda učenjem prvih hajeta to se osjeti i javljaće. I tako da. Allah nemoji. Ne Što se tiče da je, nekoga, da je neko od Boga zaštićen u smislu, nema takvog človjeka. Jer poslani se ošto bio najzaštićenije biće, a znaše da je pogodio vaš ir. U svim relevantnim hadijskim zbirkama se prenosi da je poslaniku bio napravljen sigrt i to tako da bude ubijen. Ali to se nije desilo, uvijek je bio neraspoložen, nije imao volje nizašta, imao je osjećaj da prilazi supogama, nije prilazio i tako dalje i onda je znao da nešto nije u redu, a nije ima niko koji je zaštićeniji od poslanika sa salomarovima. Znači, Da neko ima garanciju da da mu sigurno ne može ništa to, ne, ali da se može zaštititi i nađe se to da minus oni. Dakle, se zaštiti i ako god ne što. Kako se odnosi prema civilnoj zaštiti civilnoj zaštiti? Što štiti na običnih ljudi bezat što je dalje moguće. Dakle, znači, izbjegavati stroz. A što se tiče nadležnih, mislim, spasodavnici oni su dužni e, reagovati preventivno s prečavanjem brada tog čovjeka u odloženjem pod njega. Pojašniti mu da, da nije to obora za imama, glavnih mama koji, koji su dužni za da ovaj brinu se i vode brigu o svom dematu, znači da razgovaraju s tim čovjekom i pojasnijem jer pažite i to se zna, to je jedna činjenica, da nešto njemu zaboraviti, da mnogi ljudi upadnu u sihr, bavljene sihrom iz neznanja, cisto iz neznanja. Vjeruju ljudi da su u pravu i budu nekada i, i odšetane samo prevareni i učeni bukvalno u to i oni misle da su u pravu jer imate u maloj Kur'ana pomiješanog i ostalog, ali nisu u pravu. Znači treba ljudima pojašniti priči i ako Bog da to svesti na nekim minimum, a na kraju Allah čuva svesti. Kako bi potomnaćili kuri vas sveti dva i radnji, ili kada mi se razpunilo, ja sam mi Kako 222 glasi? osigranih faktura ovaj tajna. To je glasio ja, ne znam. Hoćeš taj to je zaplin. Ah, taj taj šitena fudbal To učenja će nazivali šitena fudbal koji će oni spričati da ne može makaduđu u njemu. Naravno, to se odnosi prije svega na njegovo bukvalno zadođenje što je njegova glavna zadaća. I nećete vjerovati ovaj malo prijašnji hadis koji smo navjeli od Buharije ukazuje koliko nožbi na svaka svoju zadaću i koliko se trudi da čovjeka spriječi od svakog vida dođe. Jer svaku noć on čovjeku to sveže te uzlove izagladuje. Iz, iz, švaku noć, znači ko sam šelim kaže da švaku noć to bude znači neumoran je. pa čak i osobama koje ustaju u noću i rade što je to, on opet ne odustaje i ponovo to radi i to se odnosi na to zavođenje, odvođenje, od odlađenje, stanovi i tako dalje, a naravno da tu ispada siger, sigerba za niko nije prisilio da to dođe, nego upravo ovo kako prešeta neko da je on samo pozvalo, a oni su mu se odezvali Da li s namjerom ili izne znanja, to je sada jedino pitanje. Zvijemite, <gledanje> samo srstvo je sa pitanjem. Hmm. da bi ne reći paši kulturnu kako ne reći trenuješ išći naravnici način odlaka i da li je mogašća način način predmet i da li se da može reći počaj štova predmeta i su ti Što se tiče, znači ćemo jednu pojednog po poslicećim energijom na to, što se tiče uroka, simptoma uroka, simptomi uroka može biti boli, kao prvi simptom. Navodi se u Sunu Nebudauda da je jedan od shava, kada su dvojeća shava bili, imaju one oaze u pustinu. I sad su oni raspremili i trebali su ući u vodu. I ovaj drugi je imao tako lijep ten kože, da ovaj drugi samo samovdahnu. I ovdje se automatski razgolio i pao. Kad je poslaniša Selem došao, rekao je, a za vam treba da ubijete svoga brata, zašto kad nešto lijepo ne vidite, ne kažete maša Allah. I onda je poslaniša Selem naredio ovom da se abdešti i tu u vodu od abdešta posuo po osobi koju je urok učinio. I to je nešto. Zato kaže Ulema, najlakše je urok riješiti kada znamo koje je ureka osoba. Treba ta osoba da se abdesti, tu vodu od abdesta trebamo posuti. Neki kaže, treba posuti slijedja izmenada kao malo ga pripastu. Onako iznenada. Neki kažu ne, dovoljno je da se osoba sapere tom vodom i ako ne bude dovoljno, prvo puta, drugi put, treći put, dok me ne potpuno toga. Znači, bol promjene u tijelu, promjene u raspoloženju, stalna glavobolja. Znači, ako nema uzroka nekog zuba i ostalog, znači, da nešto boli, stalna glavobolja je isto tako znak. Liječiti, znači, ovim putem je najlakše i to se najjednostavnije riješi tako. Ako ne znamo koje je, onda u tom slučaju liječenje može malo potrajati, a to su redo, redovne ruke ili slušanjem ili učenjem. Naci rukje slušanje Kur'ana, sure Bekare i tako dalje određi se određeni dio Kur'ana koji sluša i ako volga to će proći. Da. Pošto se može između. I na predmet se može napraviti, svakako da se može napraviti, naročito predmet lične prirode. Poslaniku sallallahu alejhi ve sellem su bilo na kočis. I zato kasno malo pri kako prepoznješ šihr, važe kaže Jelena, ako ti traži neki predmet ili odjeću ili da mu dnešte životinju, to je znak da radit ćeći. Znači, svi životinji. Jer, osobi koja liječi Kur'anom, ne trebaju predmeti. Znači, jednostavno čovjek uči Kur'an i gotovo, nema ništa reći. Ali ako nešto traži, tako to ne. Znači, u ličine prirode je predmeti i ostalo, eh, kad se dođe do tog predmeta, treba ga jednostavno, ako je sve zano razdvježati i tako dalje, zapaliti, umisliti... E, ako traže sliku ja. i to je oznaka ja. e, postoje do duše gdje neki su sad uveli malo modernizovali se pa učinju ruke na sliku kaže u lema to nije istravno ne treba, znači ruke se ne može učiti na sliku a neki traže sliku zato da bi džin mogo naći čovjek <clears throat> recimo kako će on postati, postati džina određenoj osobi ili po slici da, da džin bi ili po od odjednom predmetu, da ima neki miris, je ja po Farneselebu hadisu u Termiziji kaže da su, da, da je šeitan lehas. Lehas i hasas. Hasas da ima veoma razdijena čula. Veoma razdijena čula, znači čulo mirisa. Pokud sad rečemo, pas nanjuši nešto, je tako pomoću tih predmeta da žin na osnovu mirisa dođe do određene osobe i tako dalje. Znači, predmeti te ostale. Znači, uvištiti se taj predmet spavljaju, ako Bog da sije odješti. Pitanje koje je postavljeno pismeno, kako znači to je... Malo prije smo govorili za... Znači. Može čovjek sam se, znači, provjeriti pustanjem CD-a ili na neki ljudi? Se, ja. bože ali što me na nekim kasetama vidio nije preporušljivo toku vožnje. Mm. <laughs> Dok se vozi, naravno da, da može a osoba koja ima zbilja u sebi sihra ili džena i tako dalje na prvo učenje kurana reaguje znači reaguje ili gubljenjem zraka davljenjem, gušenjem i tako dalje i ako to osjeti onda u tom slučaju treba da se javi do učenog čovjeka da ispriča svoj slučaj i da se krene u postupak liječenja zavisi od toga koliki je sihrba znavat od vrste sihra i zašto je namjeniti recimo ima sihra koji je namjenjen samo da djeluje u određenim situacijama, kada recimo hoće boje rastaviti muža je od supluge ili momka od djevojke i tako dalje, opišno to je polje gdje se najviše sihra radi Tada čovjek osjeća se normalno, ne ima nikakvih problem. Ali kad uđi u suset, suset ili kontakt sa tog osobom dotičnom, gotovo. Osjeća se toliko tjesno, vidi tu osobu sasvim drugačiju itd. Znači, gledamo e, ružna, netrivlačna, jednostavno ne želi je vidjeti. Čim ode, ništa. Znači, zavisi zašto je si jednakravljen, s kojim ciljem. E, koliko, koliko je sirba zvučen tako da ima i za koji nisu dobro usavršili to pa pogreše nekad prođe tako da jednom se desilo da je neka žena tražila da da da čovjek voli samo nju znači da zamrzi sve žene i da samo nju voli ali se desilo nešto drugo sirba nije mogu vas tako predstavirati stvari nego desilo se da je čovjek zamrzio i majku i sjez znači sam ženski rod i na kraju i nju znači znači znači s obzirom da nam vrijeme itiče još jedno pismeno pitanje i jedno usmano idaošćeno Thank you, thank you I mislim da će mi radit će neko misli silo neko zloži ljudi da je čisto se da je tako dalje u noćima njegovim će vidi ko da može u staklu čovjek jesu sam u uli za ovom staklu lupa da li može, čini da sira? može. Naci nema sumnje da može, al da li to opravdanje? To je drugo. Znači to što on tvrdi iz bilja, ja sam malo a vjeruje, ja ni se ja sam prebacio, ni se mogu lako. Toliku količinu gluposti na jedno mjesto ni se mogu zbila. Mislim, eh sir može djelovati, džin može djelovati na čovjeka, ali obično kad ljudi koji ako su u zabudi, zabori džini ostale i nema toliko poslušna. Ali... E šta će nas uveo na treći Govorili smo o sihiru O uroku I osto, osto je ogramak Ogramak je Takozvani džinski dodir ili meš oni je spomenut suri bekare U suri bekare kada je na onima koji jedu u kamatu Da će ustati iz kaburova Kjema je kumu ledijetaha betuhu šeitanu minel meš Na znači, sigusto kao oni koji je šejtan dodirnuo svojim dodir, meso, meso je dodir. Kaže ulema da je, da je nazva meso je da jeinski dodir neograma, znači naletiš na džina ili ga udariš ili tako dalje i ispriča se on početke na jedan događaj jednog velikog alima, šejha Abdulekral džaidemu Deršao, kako su nekoji džamii sa njegovom sestrom događaj. Uh udari i onda džin dodirni čovjeka. Kaže imam gnerva i druga ulema tajvinski dodir, nazvan je dodirom, mes. zato što on zna centre negativnih tih nekakvih gasova, plinova ili tih izlučevina u čovekovom tijelu koji on dodirne. Znači on ih može dodirniti, jer može učiti. dodirni i onda negativno dijeliju na čoveka. I zavisni šta je time tijelo ili koji je dio toga dodirnuo, na koji dio da li na mozak djeluje pa čovjek poludi ili djeluje na tijelo pa čovjek se oduzme jedan dio tijela i tako dalje i to je drugo. Ali zato je nazvan dodirom zimskim ili nešto? Ne. To je bilo to. Ostali Nema osobe koja nema pravo na pokajanje. Načemu nema osobe koja nema pravo na pokajanje? e ovaj, bez ikakve sumje. A ono može su ti da neko govori o pitanju kada sihrbas bude uhakšen u, recimo, oj stanskoj državi pa kad ja presudi, da mu pokajanje pomaže, da ne izbjerne je smrtnu kaznu ili ne, ili tako dalje. To su, kaže u ulema, pitanja za kad je. Ali između njega je Allah, da li su on može pokajati u njima, nikadu. To je isto kao onaj što je ubio stotino ljudi prije, pa mu ova učenja kaže onaj je huli, da je neke obete. A šta ti to isprečava da će ti pokajiš i vratiš na vazal. Znači pokajanje postoji i važi više pokajat svim griješničkim pozitivnost. Možda samo sama ova riječ to osoba da ne bude osoba, da se ruči i tako. To je to je teško zamislivo zato što Kur'an djeluje Direktno. Direktno kad se uči. Znači da, i to treba glasno razvojitno učiti, da, da džin pokusala se sakriti u čovjekom tijelu. I da on to dobro čuje, zato je bolje nebolje nauho učiti. Da. Neki praktiku znači, prvo što radi, da dođu blizu uha i sve što uče, uče nauho. I onda mrzo se pojavi, nemože se sakriti. Jer ajeti se zanigati polo u on... njim. On... Teško, nemoj. Teško A, je za jedno. Nedavno akcije vam bio 9, To mislim, to je. A, što piče njega čovjek je biznisno nema govora znači da rađuje dobro i ima dobro razrađen šou i ostalo znači a, da rađuje dobro para što se tiče toga da on pripazuje neke stvari čuo sam da se koristi tim trikovima, svjetljima, stakljima i ostalo znači tehnikom znači čarobljak u neku luku kao što mi to znači bavi se tim A ako se bavi nekim, zbila uradi nešto i tako dalje, pomoću džina možda i tako dalje. Znači, ja učuo sam da se bavi tim i čak je bilo, ja laži, čini mi se ono kad je bio ovdje ona djevojka što je bila, što je hodala i ona je nešto pričala i tako dalje, da li se bavi, ali to uglavnom, znači čovjek je razvio posao na taj način. E, osta sam adužen još ovo da mišlićemo ovaj, ta djevojka, sestra od toga Buga kralđa zajedja smo ilim bitirani, kovo što nam... Možda vas priča, pa ćemo došli. Ovaj, to je veliki ših, ali <clears throat> još uvijek živi stari, malo je sad bolestan u zadnje vrijeme. On je već drugi niz godina moderit se poslanikovoj džami. I on priča da imo imao sestri. Bili su djeca. I kuće su prije, tamo ovaj, nisu, nemaju krova, nego to je ploča, je moralna i gotovo. I oni su u koortama dizali horme. Da trpaju horme u korpe i onda korpe dižu na, da se suše I ta njegova sestva je poukla malo težu u korpu, nije mogla i padne iz ploče nas. I od te noci, znači taj dan je palo, i tu noć, nikada ni jedna noć nije imali svaku noć ju je davilo, gušilo, tušilo i oni dođu, ona ona udara nogom iz vrata. I oni su učili dovodili ko će uč struki. Govore su ko će uč strukie. I oni progovorio džin. Iz i rekao je zašto da je taj dan pala na njega. I izgleda da ga je puno udaralo ili možda je i mali dosta nešto tajna zna. Šim vine, žile, bile. Odanoga puno I da je on neće ostavit na miru. I on, ona s tim borila svaku noć i tako dalje i na kraju jednu noć je utučio. Znači preselila i kaže da je tako ostala sestri. A Allah zbog sve ono najbližno. Zbog toga kaže učenjeć kad čovjek skače iz soka ili kad bača nešto toplo nekih nekih, svaki put kaže bismila imeće ako Boga ništa. To je bismila, bismila, rahmat, rahim. I gdje se Allahovo ime spominje njih tu ne je. Sa pitanja možemo nastaviti ako bude na sljedeće srijede. Pa Evo još samo ovo izlajta. Pa eto, ja ću preporučiti ovo što će biti izlajšati u ovog dan. Završeno je zbilja obiluje fajdama i koristima i čak je ovaj uvod, ovaj vrših što je izgubio sestru na taj način. Od džina on je napisao uvod u tu knjigu i obiluje zaista taj dama pa kako se zaštiti i tako dalje. I naravno knjiga Oštri mač u borbi protiv sihrbaža. Međutim, Oštri mač u borbi protiv sihrbaža on je više praktične prirode za one koji liječe. Znači sad ko hoće liječiti pa da šta da radi. Ali ovaj prvi dio knjige te, on je više za obični ljude koji hoće da se zaštite, da da nemaju toga i tako dalje. I kažem, ima preko 60 zaštita, štitova, šta učiti i kako učiti, te i ako Bog da bit će korisno to djevo. Ja nisam ču, čitao, ali čuo sam da je lijepo, može i ona poslušiti. Mislim, možda još ima, sigurno ima još nekih knjiga, ali ne znam, ne znam da nisam. Da, stavlađala na šan nagradi... Wir möchten gerne das Gerät erhalten.